și în cer și pe pământ, el ni și Sfânt. Pilotul Valeriu anunță deschiderea programului le 252 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Călătorind prin Noul Testament, pe calea unor meditații asupra fiecărui verset, am ajuns astăzi cu studiul nostru iubiți ascultători la versetul 38 din capitolul 22 al Evangheliei după Luca. Înainte de a citi versetul amintit cu care ne vom începe studiul nostru, verset urmat de explicațiile care îl însoțesc, după aceea în continuare de celelalte versete care sunt pregătite cu multe dragoste pentru dumneavoastră, vom face o scurtă incursiune în istoria bisericii și anume pe la anii 80, între anii 80 și 90 după Hristos. În perioada aceasta a avut loc cel de-al doilea val de prigoane pornit de împăratul Domitian prin anul 85. Acest împărat a fost un tiran crud și sălbatic. El a persecutat nu numai pe creștini, ci și pe alți cetățeni ai Romei. Iată unele din prigoanele care au avut loc. Dionisie a fost la Atena când apostolul Pavel a predicat în Areopag. Cu această ocazie el s-a convertit. El a fost educat în toată literatura Greciei. El a călătorit în Egipt spre a studia astronomia și a făcut observații deosebite cu prilejul unei eclipse de soare, care a avut loc în acel timp. Întorcându-se la Atena, a fost onorat de popor și, nu după mult timp, a fost ales senator al acelei cetăți celebre. După ce s-a convertit prin Evanghelia predicată de Pavel, el s-a schimbat dintr-un mândru senator într-un umil slujitor al lui Hristos. Chiar și în timp ce trăia în întunericul idolatriei, el a căutat să fie drept cu toți oamenii, iar acum, după convertire, sfințenia și puritatea manierelor alese ce le avea L-au recomandat creștinilor să-l aleagă ca prezbiter al bisericii din Atena. El și-a împlinit slujba aceasta până în al doilea an al persecuției lui Domitian. Cineva l-a denunțat atunci și curând a primit coroana de martir, tăindu-i se capul cu sabia. Tot sub împăratul Domitian a fost martirizat și Simion, păstorul bisericii din Ierusalim. El a fost răstignit pe cruce. La fel, Flavia, fica unui senator roman, a fost exilată în Pont. Nicomede a fost un creștin care s-a distins la Roma, făcând mari eforturi spre a servi pe cei întristați. El a ajutat și mângăiat pe cei săraci, a vizitat pe cei închiși, a întărit pe cei șovăielnici și a susținut pe cei credincioși. Pentru aceasta, el a fost denunțat ca creștin și fiind condamnat, a fost biciuit până când a murit. De asemenea, Prostasius și Gervasius au fost martirizați la Milano. Cam în această vreme, la Efes, Timotei a fost prins de mulțimea ce mergea într-o precișiune idolatră și l-au bătut cu nuiele până l-au zdrobit de tot. La două zile după acestea, el moare din pricina vânătăilor. Cu ocazia lecțiunilor viitoare, pe parcursul a câtorva dintre ele, vom mai întâlni câteva cazuri de martiri care și-au dat viața pentru numele Domnului Isus. Prin harul lui Dumnezeu, noi cei care trăim zilele de astăzi, suntem scutiți de prigoană. Dar ne punem o întrebare. Are Dumnezeu de la noi ceva mai multă slujire și recunoștință pentru faptul că suntem scutiți de prigoană decât a avut de la cei care au plătit cu viața lor și cu suferințe grele? Primii creștini mureau trupește, dar erau foarte puternici și viguroși din punct de vedere al relațiilor spirituale cu Dumnezeu. Astăzi, toți creștinii sunt scutiți de torturile trupești și sunt foarte viguroși și puternici în trupurile lor. Din nefericire însă, din punct de vedere al vieții spirituale, cred că astăzi sunt mult mai mulți morți spirituali decât au fost morți trupește pe vremea pregoanelor. Doamne Tată Ceresc, te rugăm ca pe parcursul ascultării mesajului ce ne stă în față, să ne îndrepți ochii inimii către Domnul Hristos, care mai degrabă a primit să sufere chinurile crucii și să fie omorât, decât să se dea la o parte din ascultarea față de tine. Și pe lângă Domnul Hristos, ajută-ne să ne uităm și la și noștri, care au plătit cu prețuri grele, cu prețuri scumpe credința lor, și să ne rușinăm, Doamne, noi cei de astăzi, care pentru lucruri de nimic, pentru plăcele acestea de clipă trecătoare, atât de repede ne repădăm de numele Tău. Fie ca ascultarea mesajului acestuia, să ne trezească la realitate Și uitându-ne țintă la Domnul Isus Hristos Care este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre Și care pentru bucuria care era înainte A suferit crucea și a disprețuit rușinea Uitându-ne la El Să ne încărcăm și noi de același har și putere Și să nu mai admitem niciun compromis în viețile noastre Ci să te sfințim prin gânduri Vorbirea și trăirea noastră Amin Doamne nu vreau să mai spun nimic, nimic. Decât să vorbesc despre tine, Cuvintele tale, Seline, Spre slava ce ți se cuvine. Decât să vorbesc despre tine, Cuvântele tale senine, spre slava ce ți se cuvine spre slava ce ți se cuvine. Să ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu dând citire versetului 38 al capitolului 20 al Evangheliei după Luca unde citim Doamne, i-au zis ei, iată două săbii și el le-a zis, destul. Mântuitorul stătea deci de vorbă cu ucenicii săi și, așa după cum am aflat deja în versetul 37, le făcea cunoscut că a venit vremea să se împlinească cu el cuvintele scrise din prorocie, el va fi pus în numărul celor fără de lege. La aceasta ei reacționează cu cuvintele, iată aici două săbii. Dacă citim cu atenție Sfânta Scriptură și în deosebit Noul Testament de pe terenul sau în Duhul Vechiului Legământ, nu vom ajunge niciodată la adevăr, ci vom încurca în mod primejdios lucrurile, căci adevărul și harul au venit numai prin Isus Hristos, așa cum spune la Ioan capitolul 1, versetul 17. După cum umbra se deosebește fundamental de realitate, tot așa vechiul legământ care este umbra se deosebește fundamental de noul legământ care este realitatea, viața. Cine amestecă umbra cu realitatea, simbolul cu adevărul, își primejduiește mântuirea lui și este o piedică pentru mântuirea altora. Mare atenție, deci! Amintim mereu lucrul acesta pentru că mereu suntem ispitiți și împinși de diavolul și de firea noastră veche să amestecăm noul legământ cu vechiul legământ. Și ca nu cumva să fim acuzați că punem de la noi cuvântul Umbra, vom aminti că la Evrei capitolul 10 cu versetul 1 scrie Legea are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor. Creștinul adevărat, deci, care stă necurmat sub călăuzirea Duhului Sfânt, Duhul adevărului, supune vechiul legământ, adică înduhovnicește umbrele, simbolurile, ca să arate mai bine realitățile. El nu face invers, adică să materializeze lucrurile Duhului, atâta vreme cât cuvântul ne spune că vechiul legământ, legea, este umbra și noul legământ, este realitate. Versetul de mai sus trebuie înțeles în duhul noului regământ, căci altfel răsturnăm Evanghelia Harului și toată rânduirea Domnului Hristos. Doamne, i-au zis ucenicii, iată două săbii, iar el le-a zis destul. În vecul al 14-rea, în bula una sanctam al lui Papa Bonificiu al viii lea el a folosit cuvântul iată aici două săbii. Pentru a îndreptăți pretenția papală de a avea și puterea spirituală și cea fizică temporară în lume Adică biserica catolică să poarte ambele săbii Nu numai biserica catolică ci toate bisericile mari Ba chiar și unele mici s-au folosit de sabia fizică, sabia lumească Pentru a-și apăra anumite drepturi și avantaje pământești Domnul Isus, răspunzându cenicilor, nu s-a gândit nicio clipă la sabia fizică. Ah, această gândire a cărnii, această lipsă de pricepere duhovnicească poate să ne cuprindă pe toți dacă nu stăm în întregime și tot timpul sub călăuzirea Duhului Sfânt. Mântuitorul nostru voia să le ucenicilor că ar trebui să se înarmeze cu sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu și cu rugăciunea necurmată, cum citim la Efeseni 6, dar ei au răspuns arătând armele pe care le aveau, două săbii. Cu un suspin adânc, Domnul Iisus le-a răspuns, destul. Da, săbii de acest fel erau destule. Ele au adus însă lui Petru și celorlalți în grădina Ghețimanii numai pagubă. De fiecare dată în decursul vremii, când biserica oficială a întrebui sabia, s-a rănit singură. Vorbind despre acest lucru, un om al lui Dumnezeu spunea foarte nimerit, în vorba destul este cuprins spinul Domnului Isus pentru rugurile și sabia Romei. Adevăratul creștinism, în apărarea sa, nu întrebuințează arme firești, ci așa cum scrie Sfântul Apostol Pavel la 2 Corinteni 10.4, armele cu care ne, lăptăm, ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Sau la 2 Corinteni 6.7, sunt armele de lovire și de apărare, armele luminii pe care le dă, în versetul următor la versetul 39 citim că După ce a ieșit afară, Isus s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor Ucenicii lui au mers după el Dragii mei, numai după ce ieși afară dintr-o casă sau dintr-o curte Te poți duce unde vrei Numai după ce, în duhul nostru vorbind, Ieșim afară din orice îngrăditură omenească pământească, numai atunci putem să alergăm pe calea cea nouă și vie a Domnului Iisus, numai atunci putem să trăim adevărata viață duhovnicească și putem fi folositori altora spre mântuire. Noi creștinii putem fi cu trupul într-un popor, într-o grupare religioasă sau într-o clasă socială, dar cu Duhul nostru să fim liberi, liberi de plin la dispoziția lui Dumnezeu ca să ne întrebuințeze El când vrea, unde vrea El și cum vrea El. Iată deci un adevăr de care trebuie să ținem seama. După ce a ieșit afară, Isus s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor ucenicii lui au mers după el. Departe de zgomotul produs de bucuria paștelor ce răsunea în cetate, Domnul Isus a căutat în liniștea naturii o adâncire în rugăciune, în locul în care se ducea adesea în acest scop, cum vedem la Luca 21-37. Pe coasta muntelui măslinilor se afla o grădină numită Ghețimanii, care în însemnează teasc de undelemn. Cine caută în aceasta un înțeles mai adânc, poate să citească în Isaia 63, versetele 1-4, despre acela care singur a călcat în teasc și care umblă cu veștimintele stropite de sânge. Evanghelistul Luca nu amintește numele grădinii, cum o face Matei și cum o face Marcu, dar spune că Isus a dus acolo ca de obicei. Și Iuda, care avea să-l dea prins, de asemenea știa locul pentru că, așa cum s-a arătat, Domnul se retrăgea des acolo ca să se roage. Mare lucru este să ai un loc retras unde să te rogi și mai mare lucru este să îți faci un obicei ca să te rogi. Domnul Isus avea multe obiceiuri. Iată câteva. Avea obicei să învețe norodul, marcul 10 cu 1, să citească în Sfânta Scriptură când intra în sinagogă, Luca 4 cu 16 Să se roage în muntele măslinilor, Luca 22 cu 39 Obișnuința, spunea Pascal, face toată treaba și târăște după ea natura Iar un proverb spaniol grăsuiește Obiceiurile sunt la început fire de pânză de păianjen, iar apoi otgoane Să ne formăm deci noi obiceiuri bune ca să ajungem la obiceiuri bune trebuie să trăim o viață ordonată, disciplinată, să nu ieșim din redin pentru că numai ritmul aduce biruința. Să facem același lucru în același timp și dacă se poate în același loc și vom vedea curând schimbarea în bine. Rugăciunea regulată, cercetarea regulată a scripturii, rămânerea regulată înaintea Domnului, trezirea din somn regulată etc. sunt lucruri care ne fac devin obiceiuri. Savantul Pavlov spunea Nu există nimic mai imperios în viața organismului uman decât ritmul. Totalitatea obiceiurilor formează caracterul. Cuvântul caracter este de origină greacă și înseamnă a grava, adică a săpa în lemn sau în piatră. Chipul lui Dumnezeu se gravează în noi printr-o creștere duhovnicească normală și prin formarea de obiceiuri bune, așa ca și Domnul Isus. S-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Ucenicii au mers după el. Cine este cu adevărat ucenicul Domnului Isus, merge după el și își însușește obiceiurile lui cât și felul lui de-a fi cuvântat să fie Dumnezeu pentru lecțiile adevărului său pe care ni le dă zilnic ca să le învățăm. Să fim numai școlari buni spre bucuria și slava lui cea minunată. În versetul următor la versetul 40, Evanghelistul Luca, folosit de Duhul Sfânt în scrierea acestei epistole, spune Când a ajuns la locul acela, le-a zis Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. De dorit ar fi pentru orice creștin adevărat ca orice loc să fie un loc de rugăciune, întrucât îndemnul lui Duhului Sfânt este limpede, rugați-vă neîncetat. salonicen Tesalonicen 5, 17 sau FSN 6:18, faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni și cereri. Când a ajuns la locul acela? E bine însă, așa cum avea Domnul Isus anumite locuri unde se retrăgea, să avem și noi locuri liniștite unde să ne retragem pentru rugăciune și pentru o stare liniștită numai cu Dumnezeu. Lucrul acesta nu trebuie să lipsească din viața niciunui urmaș serios al Domnului Isus din viața tuturor celor născuți din nou. Rugăciunea, spunea un om al lui Dumnezeu, este o parte din viața noastră cu Dumnezeu și ea este însăși viața multilaterală și de nedescris. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. A fi ispitit, în înțelesul care se dă în general acestui cuvânt, înseamnă a fi împins la ceva rău. Mai cu seamă satana este ispititorul. El folosește toate mijloacele pentru a ne târâ în păcat. Ceea ce face primejdioase ispitele sale pentru noi este că, pe de o parte, ele vin dintr-o dată, puternice, adeseori, neavând înfățișarea ceva rău și totdeauna perfect adaptate în noastre deosebite, iar pe de altă parte, inimile noastre sunt slabe, schimbătoare, înclinate spre rău, ușor de amăgit. Să luăm, deci, seama Căzând în ispită, noi ne cinstim pe Dumnezeu și credința noastră și ne aducem nouă înșine pagubă duhovnicească și nenorocire. Dumnezeu este puternic și ne poate izbăvi de orice ispită, dar El nu face acest lucru dacă nu-L dorim și nu-L cerem cu tot focul inimii noastre. Să ne rugăm, deci, amintindu-ne că avem un vrăjmaș încăpățânat și înșelător care întrebuințează și binele și răul ca să ne rătăcească. Să ne rugăm neîncetat. Să ne rugăm simplu, sincer, stăruitor și să nu dăm noi înșine diavolului prilejul de a ne ispiti așa cum mulți fac. Rugăciunea este totdeauna necesară, totdeauna binevenită pentru că ea împrospătează credința, nădejdea și dragostea noastră, dându-ne nou având în alergare spre ținta care ne este pusă înainte. Am ajuns acum la versetul 41 din Luca 22, unde citim. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage. Dragii mei, sunt împrejurări în viața adevăratului copil al lui Dumnezeu, când trebuie să se depărteze puțin ca la o aruncătură de piatră, chiar de cei mai apropiați ai săi, pentru ca să rămână singur cu Dumnezeu în rugăciune și în meditare. Rugăciunea în comun este de neapărată trebuință în viața credincioșilor, ea fiind o parte principală în viața de comunitate și de păstrarea părtășiei între cei care alcătuiesc comunitatea. Primii creștini stăruiau în legătura frățească și în rugăciunea la oaltă, cum vedem la faptele 2.42. Dar, pentru ca rugăciunea în comun să fie reală și cu urmări binecuvântate, trebuie mai întâi, ca rugăciunea individuală să fie o realitate puternică. Numai aceia care au în singurătate o legătură adevărată și puternică prin rugăciune cu Dumnezeu, numai ei pot să se roage adevărat și cu foc în rugăciunile împreună. Altfel, totul este mort și de formă. Domnul Iisus ne este și în privința aceasta cea mai desăvârșită pildă, el se ruga cu adevărat și cu urmări binecuvântate împreună cu ucenicii pentru că avea o trăire puternică de legătură cu Tatăl Ceresc prin rugăciune și cugetare în singurătate. S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage. Numai când te depărtezi cu trupul de cei dragi pentru rugăciune și cugetare, numai atunci te apropii cu Duhul mai mult de ei. Cine știe să se depărteze de oamenii pentru Dumnezeu, știe cel mai bine și mai cu folos să se apropie de ei. Rugăciunea adevărată începe în cămăruța ascunsă, și apoi se răsfrânge în afară spre semeni rugăciunea trebuie să fie o legătură de viață liberă și nesilită între omul credincios și creatorul lui. Rugăciunea, spunea un credincios, este o structură sufletească, o stare a inimii pe care Dumnezeu o recunoaște ca rugăciune, fie că ea se exprimă numai prin gânduri, suspine sau prin viu grai. Dumnezeu se uită mai întâi la poziția la starea inimii, și apoi la poziția la starea trupului. Dacă inima este într-o stare de credință și de pocăință, atunci rugăciunea este ascultată chiar dacă poziția trupului este alta decât aceea în genunchi. Ori de câte ori se poate să se îngenuncheze la rugăciune. Și Domnul Isus a îngenuncheat Să-i urmăm deci pilda chiar și în privința aceasta. Am ajuns la versetul 42 din Luca 22, unde ni se arată, ni se dezvăluie cuvintele pe care le-a rostit Domnul Isus în acea rugăciune. Și spune în rugăciunea aceea, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Prin ceea ce a suferit, Domnul Isus, a învățat să asculte. Am în două laturile ființei sale, cea omenească desăvârșită, și cea Dumnezească se arată deopotrivă în lupta din suferința sa. Curat omenesc este fiorul pe care îl simte cu privire la moartea sa și povara judecății Dumnezești. Curat omenească este cererea pe care o îndreaptă către tatăl cu încredere de fiu. Tot așa din rugăciunea lui ni se arată luminos slava lui ca fiu. El poate să zică tată, poate nu numai să ia paharul amar, ci să și facă voia tatălui. Iată ce-i sta mereu pe inimă. Spârșitul rugăciunii lui este voința serioasă pe care o are de a goli paharul, de a sfârși călătoria, de a împlini planul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Să-i mulțumim totdeauna că n-a încetat să lupte și n-a obosit. Să-i și urmăm însă pilda lui, călcând pe urmele lui, luptând, rugându-ne și învățând să biruim ca și el, că este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Mântuitorul nostru a câștigat biruința asupra diavolului și asupra morții, nu prin minunile sale, nici prin învățătura sa, nici prin lucrările sale minunate. Toate acestea au rostul lor în împlinirea planului lui Dumnezeu, dar biruința sa a câștigat-o prin suferința și moartea lui, rodul Ascultării sale de tatăl. Noi, ca și el, suntem viruitori și potriviți pentru lucrarea lui Dumnezeu dacă murim cu adevărat față de lumea păcatului din noi, față de firea noastră veche și față de lumea păcatului din afara noastră. Cine știe să moară bine, știe să și trăiască bine. Omul nu poate urca pe culme decât câștigând bătăliile lăuntrice. Tată, a zis Iisus, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Cât de limpede ni se arată omenescul în Domnul Isus și cât curaj ne dă nouă să îndrăznim la el când spune, depărtează paharul acesta de la mine. Mai omenești și mai apropiate de noi sunt aceste cuvinte decât de pildă cele ale Sfântului Ignatie al Antiohiei care a zis, Lăsați-mă să fiu dat fiarelor sălbatice, căci prin ele pot ajunge la Dumnezeu. Eu sunt grâul lui Dumnezeu și sunt măcinat de măselele fiarelor sălbatice, ca să pot fi găsit pâinea curată a lui Hristos. Ațâțați fiarele sălbatice să devină mormântul meu și să nu lase întreagă nicio parte a trupului meu. Domnul Iisus este mai apropiat de noi în grădina Ghețimanii. El știe foarte bine că paharul acesta nu poate fi depărtat de la el. Mântuitorul trebuie să îi spășească în chinurile grele ale crucii păcatul nostru. Domnul Iisus, deși de bunăvoie a venit pe pământ să sufere și să moară pentru răscumpărarea neamului lui Adam, totuși chiar pentru el suferința și moartea au fost un pahar amar pe care l-a băut până la fund, nu cu plăcere, ci cu smerenie și supunere. Suferința și moartea nu sunt plăcute, dar cine e cu adevărat fiu al lui Dumnezeu nu le ocolește, ci merge hotărât pe drumul lor pentru folosul semenilor și spre mântuirea lor. Domnul Isus a spus tatălui greutatea suferinței, a arătat limpede cât de mare era conținutul paharului, dar a dorit să se împlinească nu voia lui, ci a tatălui. Aici este taina biruinței, nu voia mea, ci a ta. Aceste cuvinte ar trebui să fie refrenul vieții noastre de urmași ai Domnului Hristos, pe care să le spunem în orice împrejurare ne afla și să le trăim cu putere. Numai așa ne putem împlini chemarea și rostul nostru pe pământ. Numai așa putem să fim feriți de rătăciri și de pagube duhovnicești. Numai așa putem cunoaște fără greș adevărul în toate laturile lui. Numai așa trăim spre bucuria și desfătarea lui Dumnezeu. Lepădarea de sine se dovedește limpede numai când trăim real cuvintele Mântuitorului, nu voia mea, ci a ta. Să renunți la voia ta când ești silit este o robie înjositoare, dar să renunți la ea din dragoste este o jertfă care sfințește, căci dacă voia Fiului lui Dumnezeu a trebuit să dispară pentru ca să se împlinească voia Tatălui, cu cât mai mult trebuie să ne obișnuim noi să renunțăm la voile noastre pentru ca să se împlinească planul și voia cea săvârșită și sfântă a lui Dumnezeu. Este o lecție grea de învățat, într-adevăr, până să poți spune din străfundul ființei, nu voia mea, dar nu este o lecție care să nu se poată învăța. Toți trebuie să o învățăm dacă în adevăr facem parte din Hristos, din trupul lui Biserica cea vie. Numai cei care se de cu adevărat de ei înșiși pot să asculte de Dumnezeu și numai aceia care ascultă cu adevărat de Dumnezeu pot să spună cu adevărat, nu voia mea, ci a ta. Așa să ne ajuți, Doamne. Amin. Iubiți ascultători, la punctul acesta anunțăm încheierea programului L252 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să se coboare și să rămână peste toți aceia care se deschid să le primească. Amin.